Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Tiana i Mungat compartiran una nova aula d'extensió universitària per la gent gran a l'escola d'Adults Timó, una nova eina per fomentar la participació d'aquest sector de la població. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Les regidories d'educació de Tiana i Mongat estan impulsant una aula conjunta d'extensió universitària de la gent gran. L'aula s'articula com a associació sociocultural i sense ànim de lucre i tindrà la seva seu social al centre de formació d'adults Timó. El 2010 l'abandonament d'animals ha crescut més d'un 43% i només a l'àrea metropolitana de Barcelona s'han recollit del carrer prop de 3.000 animals abandonats. Tot i que la protectora de Tiana propa Taposta per endurir les sancions, l'Associació Catalana de Municipis demana la revisió de la llei d'animals per permetre el sacrifici. La Biblioteca Can Baratau de Tiana acull des d'avui l'exposició La igualtat de gènere en cartell organitzada de manera conjunta entre la Diputació de Barcelona i els serveis socials de Tiana. La mostra és un recull a través de material gràfic de l'evolució de les polítiques d'aquest àmbit durant els últims 20 anys. Acabem amb esports. El club bàsquet Tiana es manté com a col·líder de la segona territorial catalana després d'aconseguir la victòria davant el C7 per 96 a 83 i continua al Pols amb l'Argentona per acabar com a primer de grup al final de temporada. Radio Tiana, les notícies del migdia. Les regidories d'educació de Tiana i Montgat estan impulsant una aula conjunta d'extensió universitària de la gent gran. L'aula s'articula com a associació sociocultural i sense ànim de lucre i tindrà la seva seu social al Centre de Formació d'Adults Timó. Aquest nou servei acollirà diversos cicles de conferències, les quals es realitzaran d'octubre a juny amb una periodicitat quinzenal tant a Montgat com a Tiana. L'aula tindrà com a funció principal la difusió de la cultura a nivell universitari per a adults. La Universitat Pompeu Fabra serà l'encarregada de gestionar les activitats i configurar un calendari de xerrades i debats en els quals hi participaran diferents professors i experts. Ens dona més detalls un dels impulsors de la nova aula d'extensió universitària, Miquel Palau. La finalitat d'això és que el coneixement ens arribi, sobretot a tots, i la gent gran també. Cada 15 dies hi haurà una conferència, una a Montgat i la pròxima a Posatiana. I on es faran aquestes eh, conferències? Bueno, doncs, a Montgat es faran a la biblioteca de Montgat i en principi nosaltres les farem o bé a la sala Sant Jordi o a la sala de Benis, eh, també està per decidir. Temes que eh, es donaran. En principi, eh, són... cada professor que ens doni la conferència serà sobre un tema interessant en l'actualitat, les aules d'extensió universitària per a gent gran són presents a diversos municipis del territori i estan obertes a totes aquelles persones interessades en la cultura i a l'adquisició de coneixements sense límits d'edat. Com a protagonistes de l'època actual, la gent gran s'organitza al voltant de mecanismes que són a cavall entre el teixit associatiu, el món cultural i l'ensenyament. D'aquesta manera, s'obtenen elements per conèixer les noves realitats d'un món que busca, canvia, pateix i viu un temps de llarga transició. La idea de crear una aula d'extensió universitària neix de les regidories d'educació dels ajuntaments de Tiana i Mongat. La materialització, però, ha estat possible gràcies a l'esforç de Miquel Palau, que està a l'espera de confirmar l'oficialització de la nova proposta. El Tianenc, vinculat al teixit associatiu de la vila d'una manera molt estreta, volia crear un Ateneu-Tianenc, i l'aula d'extensió universitària compleix gran part de les seves expectatives. La seva intenció és consolidar una proposta que tindrà molta presència cada 15 dies de manera alternada a Tiana, i Mungat. Miquel Palau, però, posa èmfasi en la necessitat d'implicar el major nombre de participants per enriquir unes activitats que també oferiran sortides guiades. Una bona proposta per donar protagonisme a la gent gran de Tiana. Malament rei quan una persona gran diu, no, jo ja no, com que soc gran ja no participo, ja no vull home, com que no, eh? Mira, ja... A mi és que em va quedar fa molts anys que em sembla que va ser el, un amuno que va aprendre l'anglès als 70 anys per poder llegir en versió original Shakespeare. Tenia 70 anys. No sé, hi ha molta gent molt gran i que no es cansen d'anar aprenent. D'aquesta manera, la formació continuada que ofereixen les aules d'extensió universitària associades i constituïdes en moltes ciutats de Catalunya i presents també en molts altres països dona la possibilitat de continuar dia a dia el creixement cultural. El 2010, l'abandonament d'animals ha crescut més d'un 43% i només a l'àrea metropolitana de Barcelona s'han recollit del carrer prop de 3.000 animals abandonats. Tot i que la protectora de Tiana Apropat aposta per endurir les sancions, l'Associació Catalana de Municipis demana la revisió de la llei d'animals per permetre el sacrifici. Tot i que la crisi econòmica ha favorit que augmentin lleugerament les adopcions de gossos i gats, els ajuntaments han de fer front a una despesa que moltes vegades asseguran no poden afrontar. En aquest context, l'Associació Catalana de Municipis demana la revisió de la llei d'animals. Segons aquest temps, mantenir un gos costa 8 euros diaris, que són uns 240 al mes. El seu president, Salvador Esteve, explica que hi ha ajuntaments que dediquen una despesa superior a la que es dedica a la gent gran. Inclús li vam demanar que es revisin, o bé, fins i tot es deroguin, lleis que fan insostenible que es puguin mantenir per part dels ajuntaments. Uh... Un exemple, la llei dels animals. Eh? Actualment hi ha ajuntaments que la despesa per, per complir la llei dels animals és superior a la que es dedica, doncs, per exemple, a la gent gran. I això és inconcepible, això no es pot fer. Esteve refereix a la llei de protecció dels animals, que en l'article 11.2 s'estableix la prohibició del sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària. Per alguns ajuntaments s'ha de canviar la llei vigent de protecció dels animals, que prohibeix el sacrifici per la crisi econòmica en què estan immersos. De fet, 46 ajuntaments catalans han demanat una moratòria per poder sacrificar animals pel cos que suposa mantenir-los en una gossera. Les declaracions de Jaume Esteve ja les alarmes dels defensors dels animals que ja han començat i a llançar propostes per evitar el sacrifici, entre elles un impost directe sobre la compravenda d'animals per finançar les protectores i arribar a l'eutanàsia zero.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 El 2010 va ser un any negre per als centres d'acollida d'animals abandonats. Només a l'àrea metropolitana es van recollir del carrer més de 2.900 animals, un 43% més que l'any 2009. Tanmateix, d'aquest total, prop de 800 van ser retornats a les seves famílies, mentre que al voltant de 1.700 van trobar una nova família, una xifra que també representa un augment de les adopcions d'un 11%. En qualsevol cas, prop de 400 gats i gossos continuen sense trobar una nova llar, segons les dades de la Societat Protectora d'Animals de Mataró.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 La Biblioteca Can Baratau de acull des l'exposició a la igualtat de gènere en cartell organitzada de manera conjunta entre la Diputació de Barcelona i els serveis socials de Tiana. La mostra és un recull a través de material gràfic de l'evolució de les polítiques d'aquest àmbit durant els últims 20 anys. A l'inici dels anys 80, molts governs locals van començar a engegar les primeres actuacions dels poders públics en matèria de polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Segons la cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas, L'objectiu principal de l'exposició és retre homenatge a tots aquells municipis que des de ja fa molts anys aposten clarament per la igualtat entre dones i homes. Des de donar suport als, als grups de dones inicialment a, a la, totes les demandes i reivindicacions i treball que s'ha fet vinculat amb, amb, amb la pròpia autoestima, amb l'autoimatge i l'apoderament de les dones, imprescindible per la seva participació.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 El nombre de regidories de la dona o d'igualtat en el territori provincial s'ha incrementat significativament, com també ha augmentat la sensibilitat i la consciència política respecte a les injustícies relacionades amb el gènere i la necessitat d'actuacions locals per contrarrestar-les. Radio Tiana, Notícies, Esports. El club basquet es manté com a co-líder de la segona territorial catalana després d'aconseguir la victòria davant el Ceset per 96 a 83 i continua al Pols amb l'Argentona per acabar com a primer de grup al final de temporada. Els tianencs van oferir una bona imatge davant del conjunt gironí que tot i estar a la part mitja de la taula és un rival que exigeix la màxima concentració dels equips forts de la categoria. El tècnic del basquet tiana, Sergio Escorihuela, destaca els aspectes que han millorat de l'equip a les últimes jornades. El equipo cada vez está mejor físicamente. Eh, la verdad es que estoy contento per això porque... Antes de lo que esperaba incluso, han recuperado el tono físico. También he recuperado al pívot que me ha lesionado, que, que es una parte importante porque eso me, me permite rotar en la posición de 5 Tenía el otro pívot bastante bastante machacado últimamente, de acumulación de minutos. Y, y bueno, la defensa, que cada día está funcionando un poquito mejor. A pesar de que es, es un poco paradójico porque nos metieron 83 puntos, pero la verdad es que a partir del segundo cuarto se defendió bastante bien. Des que la setmana passada van aconseguir empatar amb l'Argentona davant de la classificació, la moral dels tianencs es manté pels núvols. Tot i això, no volen sentir a parlar de l'ascens, per intentar que els jugadors se sentin en els partits que queden fins al duel amb l'Argentona a tres jornades pel final de la Lliga. Scariguela trabaja psicológicamente la euforia del equipo. Como entrenador soy bastante insistente en tema, siempre lo he sido porque ya ya cuando en mis inicios llamaba ya ha pasado alguna vez que el tema de de concierto al final te da sustos. De hecho, no están muy pendientes todavía del, del partido de la Argentora. Después del, de la mini crisis esta que se ha pasado, han visto que ahora llevamos cuatro partidos ganados, que se está jugando cada vez mejor y la gente está está contenta y están pensando siempre en el partido siguiente más que más que en el partido de Argentora. Aquest proper cap de setmana, el bascet Tiana visita la pista del Granollers, que actualment és el sisè classificat i que encara no ha perdut cap partit a casa el 2011. Per tant, en aquesta jornada es podria assolir el liderat en solitari per primera vegada en el que portem de temporada. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla, Marc Ostrell. Podeu seguir informats als bolletins horaris d'aquesta emissora.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 Les regidories d'educació de Montgat i Tiana estan impulsant una aula d'extensió universitària de la gent gran conjunta. L'aula s'articula com a associació sociocultural i sense ànim de lucre. L'aula tindrà la seva seu social al centre de formació d'adults al Timó i els cicles de conferències es realitzaran d'octubre a juny amb una periodicitat quinzenal tant a Montgat com a Tiana. L'aula tindrà com a funció la difusió de la cultura a nivell universitari. L'impulsor que ho direm així de manera inicial, d'aquesta aula, tot i que les regidories també hi han posat de la seva banda, és un home que està molt lligat al teixit associatiu de Tiana, sempre ho ha estat, i en aquest cas ens torna a demostrar que continua continua actiu. Ja saludem el Miquel Palau. Molt bon dia, Miquel. Gràcies. Bon dia. Bé, jo diria que això ho, ho, han, creat, ho han creat els impulsors de d'aquesta associació és eh, l'Ajuntament de Montgat i el de Tiana amb les regidores d'ensenyament de cada Ajuntament. Bé, eh, t'explico què és. Exacte. Eh? Exacte. N'hi ha diverses, eh, d'aules d'extensió universitàries arreu de Catalunya, això és la gent que ho sàpiga. Però a Tiana i a Montgat no n'hi havia. No. Llavors ara s'en crea una. Ara s'en crea una. A Badalona, per exemple, en hi ha uh -huh. Mataró n'hi ha diferents llocs, n'hi ha bastantes a Catalunya. I, I això doncs, bueno, és una associació ciutadana sense àni de lucre, que té com a objectiu dif difondre la cultura a la gent adulta dins de l'àmbit universitari els municipis de Tiana i Montgat. Bé, eh, per assolir això, doncs, l'associació promou xerrades agrupades per programes trimestrals uh -huh. i cursos eh, de diferents temàtiques. Anem a veure... Uh, la xerrades les donaran sempre professors de la universitat uh -huh. en aquest cas dius de quina universitat? bé, encara no està definit hem, però segurament ho hem parlat i tot serà la Pompeu Fabra en principi és aquesta no està decidit però quasi segur que serà la Pompeu Fabra N hi ha diverses que totes eh, fan eh, aquests cursos i eh... Com es desenvoluparan? Doncs, pues, bueno, tu ho has dit abans, cada 15 dies hi haurà una conferència, una a Montgat i la pròxima pues, a Tiana. I on es faran aquestes eh, conferències? Bueno, pues, a Montgat es faran a la biblioteca de Montgat i en principi nosaltres les farem o bé a la sala Sant Jordi o a la sala de Benis, eh, també està per decidir. Bé, eh, temes. Temes que eh, es donaran. En principi, anem a veure, jo vull que quedi clar, no serà sobre política. I quan dic política, vull dir política tal com s'entén, de partits i de les eleccions i tot. Però sí que es parlarà de política, perquè, perquè jo bueno, penso, per exemple, doncs vindrà un professor d'economia i parlarà de la crisi. Mm. I perquè què ha sigut? I... Bueno, això és política i s'ha d'anar a parlar, home, tant la finalitat d'això és de que el coneixement ens arribi, sobretot a tots i la gent gran també vull dir, jo penso que no hi ha edat per no anar aprenent, cada dia hem de poder aprendre quelcom malament rei quan una persona gran diu no, jo ja no, com que sóc gran, ja no participo ja no vull, home, com que no Eh? mira ja a mi és que em va quedar fa molts anys que em sembla que va ser un amuno eh, eh, que va aprendre l'anglès als 70 anys per poder llegir en versió original el Shakespeare, tenia 70 anys no sé, hi ha molta gent molt gran i que no es cansen d'anar aprenent jo penso que és molt important i per això aquí a Tiana penso que es podrà fer una, una bona labora de fet, eh, em comentaves que tu sempre havias volgut crear una Ateneu a Tiana i que això, en certa manera, és el que donaria La el idea, servei d'una sí, Ateneu no? sí. a l'aula d'extensió universitària. La idea és aquesta. La idea que jo tenia era bueno, pues, fer arribar el coneixement als pobles. Vull dir, amb, si, vol, si volem que el món canvi ha de ser a través del coneixement, Té que ser a través de l'estudi, de la cultura. Si no és així, el món no canviarà. I a tota edat, a tota edat, s'està a temps d'aprendre. I nosaltres, la gent gran que... Ojo, quan parlem de gent gran? Volem dir, doncs, bueno, a partir de 55 anys, perquè exemple, que ja hi ha molta gent que jubila, però anem a veure si un metge quan tenia 54 anys era un metge bo... El 55 s'ha jubilat no hi ha... No, home, no, que tios, tots els coneixements, clar. té. Eh? I, en fi, aleshores, i això es pot compartir. De fet, eh, comentàvem, eh? no hi ha límit d'edat. Això significa que hi pot anar la gent gran, però, clar, és per adults. És a dir, que és per adults. si hi ha una persona, posem el cas de 43 anys... I vol vindre a una conferència, podrà vindre a una conferència tranquil·lament. També et diré que s'han de fer socis perquè, bueno, com tot, és, uh, hem de sapiguem què contem. I què cal per ser soci? Doncs pues, pues res, tu. Uh, uh, una trucada donant-nos -se uh, les seves dades i dius, i costa diners? Home, sí, però uh, jo penso que costa molt poc, perquè són 30 euros a l'any per tot el curs. És eh? simbòlic. És simbòlic. Però s'ha de pagar, perquè amb aquests 30 euros eh, l'associació, doncs, bueno, doncs, es podrà, doncs, vindrem que anirem a fer una excursió o s'ha de comprar alguna coseta bueno, doncs, que tinguem uns diners per poder-ho fer-ho. I necessitem doncs, que es fa faci molts socis. I, i, són... I res més que això. Uh -huh. o sigui, no és allò, és que es necessita. No, no, no, res més. I ganes de voler entrar dintre d'aquest món... I que, al marge també hi ha ja, de la xerrada, eh, que serà sempre enriquidora, i eh, també crear un ambient entre nosaltres, entre baix en gran, un ambient d'amistat, un ambient de... Home, tinc un lloc que em trobo bé, que parlem i, escoltava que la gent... Mm, tonteries en direm sempre, però intentem evitar dir tonteries i, i ni crítiques ni res. Anem perquè volem saber més, perquè volem eh, passar-nos-ho bé, però passant nos ho bé anant aprenent. Clar. Les xerrades també aniran algunes vegades sobre temes mm, eh, que s'hagi donat una xerrada, per exemple, no sé, sobre el romànic que es donarà una xerrada sobre el romànic. Bé, bueno, doncs pues després anirem a veure eh, algun lloc on es pugui veure els romànics. En aquest cas, i puc dir el lloc, jo ja he estat, que és a Terrassa, i és la seu de Terrassa. Hi ha una església, hi ha un d'allò romànic, que la gent no ho sap, però està a punt de se perquè el considerin patrimoni de la humanitat. Clar. I ho tenim a Terrassa, això, ho tenim aquí, a quatre passes. Aleshores, es fa la visita amb una guia... En fi, dura tot un matí. I és preciós. I, i moltes vegades tenim aquí joies, o sigui que... Potser són tan a prop que ens passen sí. per alt. Eh? Sí. Bueno, doncs, aquestes coses. I sobre música, doncs vindrà un mòsic eh? a donar-nos a donar una conferència sobre música. Dius, home, no cal, o i tant... Escolta... I que, per què no? que, que t'ensenyin a saber escoltar música. I dius, tu, tothom en sap. Sí, però sempre, com et diria, i amb música clàssica que moltes vegades la gent gran no vam en tindre ocasió. De... No, bueno, no, doncs que t'ensenyin a escoltar. De pintar, per exemple, també. I vull dir que temes més hi molts. Eh? i temes variats que són enriquidors. És cultura, i tot lo que sigui cultura serà sempre benvingut. De fet, eh, ho comentaves, no només es basa amb les xerrades que vinguin a fer els professors d'universitat, sinó que es compaginarà doncs, això amb sortides, amb, per exemple, parlaves de l'exemple del músic, doncs, anar a un concert sí, sí, d'un sí, sí, músic... Exacte, exacte. Eh, és a dir, que es complementa el sí. que és la part formativa, per dir-ho d'alguna manera, amb la part doncs, més presencial sí. que serà fer aquestes visites. Que, això ja correspon, per dir-ho així, a l'associació, és la que... Eh, la societat d'autonomia pròpia vull dir, aquestes dues conferències cada mes ja estan perquè eh, això es firma amb la universitat i tal però queden encara més dies queden dues setmanes més no vol dir que si va, bé anem veient que això té èxit puguem fer altres xerrades que no seran de la universitat però sí que seran de personatges que a la conferència que donaran la, la dominen jo hi he parlat, i vaig a dir-ho aquí, no hi parlat amb ell, suposo que no s'enfadarà, però em faria molta il·lusió, que una d'aquestes fes i parlat de pintura, va fer-se un pintor. I aquest pintor fos l'àlvar. Jo estaria de debò feliç. Estàs fent aquí, una crida, eh? Estàs fent est... una crida. Pública. <ríe> sí. Eh? I penso, no, penso... L'àlvar eh, és un personatge... Eh, a vegades el que passa és que és més conegut a fora que en el mm, És el que dèiem eh? un moment. Sí, eh? perquè... Bé, és igual, no puc dir ho puc dir-ho, això, i no ho dic, però eh, és una persona que el nom de Catalunya va portat per tot el món. Mm. Eh, I a vegades no se sap. I a vegades persones que ho tindrien que sapiguem, que estan dintre del món de la cultura, ho ignoren. Bé, Tiana afortunadament no ignora, i a l'hora el tenim per a mi, i, bueno, i que fa molt per dir, Anna. Home, i valorat, perquè I valorat, home, les seves cultures uh, són permanents, no?, passejant per tant. la vila, I també. A més, una persona que jo considero que és un humanista, col·labora amb tot el que sigui eh, per poder ajudar, i t'ho dic perquè ell forma part també hi està, a la fundació i és un donant, un donant molt important de la Fundació la Marató contra el Càncer de Barcelona sí. I, bueno, i allà el tenen també molta estima i fa donacions de quadres que això eh, ens representen molts diners Està clar que col·laborarà amb vosaltres sense cap mena jo de... Jo suposo que sí, ara que de no, jo demano això que pogués donar se una conferència dintre d'aquest temps que queden i llavors en hi haurà d'altres vull dir, és començar, ara... Hem començat, i escolta, tu, que l'associació fa quatre dies, eh, el 2 o 3 de febrer. Eh? Clar, fa res. Res. setmanes. Dos setmanes, Que han començat sí. a sí, caminar. Sí, sí. Dos setmanes que tenim un el blau de la Generalitat, per allà, doncs, donant nos que puguem començar. Eh, som aprenents tots. Es pot eh, Nosaltres ja tenim també un correu electrònic que es diu Aula Universitària eh, Timó arroba mm -hmm. gmail.com molt bé aula universitària timó arroba... En aquí ja si poden demanar informació molt bé. Telèfon. telèfon no el tenim però mira de moment jo dono el meu que uh, hi poden trucar quan vulguin i amb tota la informació anirem donant informació sortiran també en revista i això que ara en... perquè tot és nou i dius, escolta, i no teniu el telèfon. Bueno, doncs tenim el nostre. Eh? Però tindrem un que eh, serà doncs, de l'associació. El meu és el 677-635-184. Aquí em trobareu sempre. Jo dic doncs aquest mira, perquè em trobaran... Queda feta també la crida. Eh? Sí, eh? Bueno, i pregunta el que vulgui. No, sobre el tema que estem comentant abans, claus enganxat ja que ha començat el, sí. el curs universitari, Exacte. que és una mica el que està relacionat amb les aules d'extensió. De, però vosaltres eh, no us heu volgut esperar i començareu, com deies, no? amb, amb conferències que proposareu vosaltres a gent doncs, propera. Ens parlaves de l'Albert Sunyol, però suposo que anireu fent altre tipus de trobades a l'espera doncs, que hi hagi el proper trimestre i que no. llavors la universitat ja s'hi posi Nosaltres més directament. Nosaltres començarem el curs amb la universitat a l'octubre, perquè així serà tot el curs Val. sencer. Val. Però ara, ja dius, bueno, ja estem, tindria que ser el que començarà a, a l'abril. Eh? Bé, bueno, doncs pensem que vam decidir de què era millor que fessin conferències amb gent de... Bueno, és que realment, ja et dic, tant de Montgat com de Tiana, sí. perquè i això és bo, anem a veure. El que col·laborin els dos ajuntaments és bo per Tiana i és bo per Montgat. Perquè d'aquesta manera ens aprofitem uns dels altres Clar. i compartim. I a mi això em sembla una de les coses molt bones. Vull dir, I no hi ha allò, és que som de Montgat i hem de... No, no, o som de Tiana, no. La cultura està per damunt d'on siguis. I que els ajuntaments es posin d'acord amb aquestes coses ojalà s'hi posessin en tot, eh, tots els ajuntaments, i potser tindria... Eh, és una manera, jo penso, la cultura és el que ens ha donat un país que el país que volem, un país amb cultura, amb respecte, que ens puguem respectar uns als altres, que tu puguis tindre les idees, que tu vulguis i jo també, però que ens respectem, mm. que no... En fi, vull dir que no estic veient que succeeixi amb... amb política, mm. que l'adversari és el dolent Exacte. Eh? i dius, home no falta eres... cooperació Clar, una jo, mica tinc, entre tots. jo tinc amics que no són de la meva ideologia ni molt menys però que són molt amics meus i que els estimo i eh? bueno, ja i que pots sentar a la taula prenent un cafè i parlar de temes pots discrepar però mai, mai enfrontar-te doncs com dèiem, eh? recordar-ho a la gent ja està en marxa, sí. aquesta aula d'extensió universitària per la gent adulta i la gent gran que ho hem dit, tindrà periodicitat quinzenal, tant a Mungat com a Tiana, N hem volgut parlar de tot això amb el Miquel Palau, un dels seus organitzadors i impulsos, moltes gràcies per acompanyar-nos ja, gràcies a vosaltres i espero poder tornar per anar explicant coses i que la gent es faci sòcia, estarem eh? en contacte Gràcies, bon gràcies, bon dia, gràcies, bon dia. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.